Зламався так само нечутно і випав із стояків, як гнилий зуб. Настася поїхала вниз тепер уже нестримно. Руки її без ковзали по холодних, слизьких стояках. Щеблі виламувалися один за одним, так ніби їх хтось попідпилював. А чи згнили вони всі разом, і саме сьогодні мали всі повипадати. Риночка для сметани, яку вона поставила на краю ляди і мала взяти – Щойно стане міцно на драбині, так і лишилася там, на горі. Настась зірвалася з драбини, впала на холодне глиняне дно погреба, боляче забилася. Але майже не відчула того, вмить схопилася, глянула вгору, побачила похилену до крутої стіни високу драбину з верхнім і двома нижніми вцілілими щаблями. Драбину, по якій ніхто вже не зможе ні спуститися сюди, ні вилізти звідси. Без силу мив поторсала те, що зосталося від драбини, підстрибнула навіщось, хоч знала, що не дострибне ніколи до того верхнього щабля. У нестримній несамовитості застукотіла кулачками в круту стіну погреба. Земля жовта, холодна, слизька, байдуже сприйняла ті безсилі удари маленьких кулачків. Так само байдуже сприйняла б вона і сльози на Стасині, та дівчина й не збиралася плакати. Вона загукала щосили, голосом, ще сповненим надії, без розпачу і розгублення. Бо все нагадувало безглуздий жарт. Хтось же та почує? Вона кричала довго і марно. Ніхто не приходив визволяти її, ніхто не чув. Не стурбувалася матуся її зникненням. Але ж мають стурбуватися. Вона знов закричала, може ще голосніше і ще з більшою надією. Справді помогло, хтось почув Хтось прибіг до погрібника Зазирнув і без роздумів Стрибнув до Настасі Але невідомий не дбав Про поміч Настасі Мерщій кинувся підбирати щаблі Пожадливо згрібав їх в оберемок Гнувся над ними Ледь не повзаючи рачки по дну погреба й вперто повертався до дівчини спиною Так ніби хотів затулити Свою непотрібну здобич. Настася пильніше поглянула на того дивного чоловіка І з жахом відчула, що вже вона ніяка не Настася, а хурем. І не ні вона, а не знати йде І чоловік той не хтось невідомий і кумедний у своїм запопадливім збиранні непотрібних цурпалків дерева А найнаближеніший султанів прислужник і улюбленець грек брагім який купив її на Бедестані і подарував Сулейманові в гарем. Ібрагім був зодягнений, як прибічний султанів Дільсіз, в Адамашковому яскравому кафтані, підперезаному в три обхвати поясом із скрученого шовку, в тонких шовкових штанях, у високій шапці покритій листком золоченого срібла. Збоку за поясом був у нього дорогий кинджал, прикрашений слоновою кісткою. Усе це – шовк, золочене срібло, слонова кістка, дивний одяг – так не пасувало до рогатинського погреба, що Настася ледве не засміялася в округлу Ібрагімову спину. А він тим часом, миттю розмотавши з себе тонкий пояс, став зв'язувати зібрані щаблі ще більше округлюючи спину і жадібно пригорблюючись над своїм набутком. А тоді відскочив у найдальший куток погреба, Поблискуючи густими гострими зубами Засміявся до Настасі Чи до хурем І крикнув по грецьки. Ага, у мене є А в тебе нема Їй навіть не втямки було Як розуміє вона по грецьки. Так подивована і налякана Вона була несподіваною появою Ібрагіма І всією цією пригодою Щойно була нелякана Тепер стала налякана нелякана, налякана. Два слова билися у ній мов пташка в клітці, наповнювали серце розпукою і безнадією. Нелякана, налякана. А Ібрагім кружляв довкола неї, підстрибував, не випускав з рук оберемка щаблів, оплутаних довжелезним шовковим шнуром, і знай гукав свої дурнуваті слова різними мовами яких Настася ще не могла знати, але які, о диву і жах, розуміла. Відступаючи від Ібрагіма, шукаючи опертя, вона відчула крізь тонку ковтину –